איוב, פרק ט"ז. ויען איוב ויאמר: שמעתיך אלה רבות, מנחמי עמל כולכם, הקץ לדברי רוח, או מה ימריצך כי תענה? גם אנוכי ככם אדברה, לו יש נפשכם תחת נפשי, אכבירה אליכם במילים, ואניעה אליכם במו ראשי, אאמיצכם במו פי, וניד שפתי יחסוך. אם אדברה, לא יחסך כאבי, ואחדלה, מה מיני יהלוך. אך עתה הלאני, השימות הכל עדתי, ותקמתני לעד היה, ויה בי חחשי, בפני יענה. אפו טרף והסתמני, חרק עלי בשיניו, צרי ילטוש עיניו לי. פערו עלי בפיהם, בחרפה היכו לחיי. יחד עלי יתמלאון, יסגירני אל, אל אוויל, ועל ידי רשעים ירתני. שלב הייתי, ויפרפרני, ואחז בעורפי, ואפצפצני, ויקימני לו לא למטרה. יסובו עלי רבב, יפלח כליותי, ולא יחמול, ישפוך לארץ מררתי. יפרצני פרץ על פני פרץ,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 וסהדי במרומים. מליצי רעי אל אלוה דלפה עיני, ויוכח לגבר עם אלוה, ובין אדם לרעהו. כי שנות מספר יעטיו, ואורך לא אשוב, אהלוך.